Antxeta irratia, entzun esan adieratzi. Euskaldunan garelako. Kaixo entzuleen gaurkoan ipar horratza saio berezi izango dugu udala uteskundeen testu inguruan. Maiatzaren 23an Ondarrobikoko Kulturetxean jendaurrean eta herritarrei hitza emanez, Antxetegi irratiak Bidasoko hitzaren laguntzarekin antolatuta Ondarrobikoko hautagaiekin blagan saioa mai ingurua, entzuteko aukera izango duzu. Uste da foroa teskuneko kampaña honetan galdetuko diegu galerak baina jo, hau taunestatu da, eh. Etorrez dela, ba, zalantza bali maritzu da, zerbait jakin bai. Ba, hemen dituzte hautagaiak galdezeko. Orduan, eh, paieskatoko dizuegu galderagirakoan ezdik 15 edo 20 egiteko, eraurtzeko modu batena. Eta ez hasi ba, proposamenak egiten edo diodatze ze erabiltzen duten denbora gidaria beste egiten zeu. Nikola Natera zehazak, eta erartuteko aurkikarroa. Benio, egin pakuta, <susurra> <no>, ba, <susurra> ongeko horriak, egoko mahi burura, egin du barren udara uteskuntik, egin du barren uteskuntik, egin eta aurten guan, bila ba, zuko izanekin, elkar garen aturatzen dugu, eskaldeko euskaldeko, <susurra> bai, bai. ba, presentia bai, dere, Nikola Osa batenera ora naiz, HTBtikoko kazetaila. Nia leinean lan egiten du e, naiz, eh, deselko ohar segida segidok eh, talo grasa daia. Eh, talo grasa daia. Eta roagirako hiru galderaren ez, eta moderatzailearen galderarena ezuet, eh, esagita zastar baino irako irute, edo solkoko dire, ba, mai libro honetan. Horra hasteko, ba, ezari aurkezpeni mere hartzen. Horma, bizoia, iabiazke, kampaina eta denakotinak ere, baina ez dao Karrenlisauzki, euskordea eutzeneko otaraia. Baia, atzaleon deneketik. Igo deltagan Arnaita, 8xakitzeko gozera, eta otaraia. Kako, arratzaleon. Josu Alvariz Jareni, Anderre Socialistako, diaren nazterrenak. Josu, txatu. Ondera. Eta, garoareko da, ez da, euskordea eutzeneko otaraia. Euskordea eutzeneko otaraia. Ba, lehenik eta ben, ahi, bako, hala, no baina gustu egoko nola bai, eh, dela. Urrengo dela, uh, ba, legaliziko galdera duenez, ba, nikenez, ba, den, ba arabea, e, Beraz, eh, ba, gozalok tal eh, osasuniko psikologiko. Eh, etxe hizetani lotua da. Bueno, ba, ondari guztiek berarte etxeak da proiektu bizitza da proiektua dizi, dabiatzeko leragoa berago, perago gainolea, bai? Eta agerikoa da ba, problema gaitarako gazte moteko horrean hori. Agerikari berezia, hau etxean, alokairu pribatua ba neke ez horrendu ez zakietena ba, eta bestelako ba, gaitularra dutelako. Ni bilieran zuzarik zuerk eta egin zue, guzteno ezbait e, bi etxe milak bat ondalaren. Eh, no e, simularra bat edo etxe milak bi, eta bat ni gorza saiatu naiz eta biagra plataforman agusietan interneten e, bilagetan. E, alokatzen zirenak hori bat ziren, unien dutakon darribe, hori e, eta urte eta batzera, eta euro bat ez bezkean. Eta salbeta, hori eta sazpi badira, e, etxaldea, dauna, duta, bat etxaldeak edo da gana, eta eta bizitzeko nago da e, bat ziren, ba, bat ziren, eta batez ez bezkean Eh, pisu artzanda da 127000 euro taldean. Ata kolok emanda, barketza gai goru, dasei gorrte da edo hola. Eh, alkatebazina, zer esango zenokete, bueno, hori ikusi eta bere pa ondarrian bizitailun gaze edo famili familiak zer esango zian. Bueno, artzaleon derekiri batez denbora hartu dira ez eh? Bueno, eh, eh dago gure programan bakigu, es arazori dago lan darbina, etxeo bizitza ba ez daude, galesti, da lokatzeko gutxiago, batez ere. Baina bueno, gure programan azaldu guen moduan, dengo deguna izango da, babulego ba tekniko bat jarri, e, etxeo bizitza kudeatuko dituna, zen gaur egun baka guen darei lan zen, baina zein dugu e, pertsonas jarri, zen bere estatuto nola jartzen dudako. Eta sortuko duguna izango da, Bulego bate etxe bizitza publiko kudeatzeko, zertarako gure lurrak eta gure itxiak ondarri gitarrentzak izateko. Horretarako dakatu plan generala gain onartu dugu hastian, astean, batzak onartu duela eta bertan emango digu aukera baino onartuta eh alegazio guztiak pasata gero, izango gou aukera lehengo et, etxaliek egiteko batez ere muriate bian eta presa bian zen horrezugu behar plan dastialikane. Eta gero Karmel-Larrian. E, Atzo, haipatu guen gure programan aukestu guen moduan, zubieta plan partziala hasiko dira idazten, eta berta emango digo aukera ere Karmel-Larreko egunda beste, egunda lago eta etxe bizitza egiteko. Eta argi dakaguna, gure itxeak biarritugula, publikoak izatea, eta bertan izango ditugunak izango dira lokailuzkoak eta tasatuak eta UEPO guain arte idatzi dira moduan. Izango dire, denetara gure plan generalian onatu dugula udaletxean, izan goier behatsun etxe publikoak eta neuztes hori indarra mango dio aitzia mango dio pixka bat gure merkatuari. Eta hortik anaurrea, pues, ba 2 minutu pasaira. Bai, ba, nik esan den aukena ondarbidea orori da ondarbitarrek ondarbian bizitzeko eskubidea dutela. Eskubidea da eta eskubide hori gauzatu beharrean gaude. Eta etxe bisitzak garaian, bi eredu daude ez da. Aldeatetik, legeak albidetzen duen etxe pribatu aliketa gehien eritea, edo legeak usten duen alik etxebizitza publiko gehien eritea. PNU eredua orain artean izan da, alik eta etxe gehien eritea, eta egoerak, gaur, gaur bizi dugun egoerara ekarri gaitu. Ba, kolok ongi zehaztu duen egoera horretara. Aotanitetik proposatzen dugun eredua aldiz da etxebizitza politika publikoak lehentasuna hartzea. Eta nola egiten da, esango galetuko dit hemen dagoen edonor. Ba, modu sinplean eta denbora gutxi dugunez, saiatuko naiz e, adierazten ez? Hirigintza plana aipartu du e, konzalok eta etxebizitzak egiteko bi eremo edo aurreikusten dira hirigintza plan eta. Bata da orain artean landa lurra zena. Eta guk proposatzen duguna da, eh, landa lurraetan egingo diren etxe bisitza guztiak jasoko dutela lereak ezartzen duen babestutako etxe bisitzak egiteko portzentaila. Hau da, eguneko irurrogeita magosta babestutako etxeak eta eguneko hogeita bosta etxe bisitza privatuak. Eremu guztietan horrela e egitea. Eta beste aldeatetik dago, hiri egiten diren promozioak edo, ez? Eta gakoa da eh planean nola izendatzen ditugun irigunean egingo diren etxebizitza horiek. Eta e, onartu berri den hasierako irigintza horretan hor ikusten dugu da hola trampetako bat, eh? Eta PNEek jarduketa isolatu bezala izendatzen ditu eta horien baitan ez daude behartuak eh etxebizitza publikoak egitea. Eta autzenitzek proposatzen duena da jarduketa integratu bezala izendatzea. Eremu bakoitzean egin goditen, eraikin berri bakoitzean e, behartu eta egoteko eguneko berrogeiko etxe bizitza publikoak izatea eta eguneko irrogeikoak privatuak. Beraz, ikusten duguna da, ereduen arteko talka bat daukago da. Ez? Eta zuek aukeratu behar duzute, azken zinean, zein eredu nahiago duzuten etxe bizitza... burkatzen dut segituen, etxe bizitza publiko gehiago egitearen aldeko eredua, edo gutxientza bat zuentzako bat izango den eredua. IOSO <coughs> Arrazadion, den hori. O, denek edi, ondarroita araizatun bezala ezta. Dana dala, nire dut oso guretzako oso garantzitzua da jakitea zeintzut o zeintzako inberitun dutxeak. Azken nago enkoestak e, ateradanak daudea gubentu honetan irul, mila eta iruleu eta lardoita amazazpi persoena etxe bizit eskatzen dut denak ondarroita. Oitatik, ezagoben hoke, daudela, zazpireun da berroge ingurua, haiben empadaran eta daude, zeidun eta berrogeita alau, empadaran autuak. Jorrek ez duela izan, ondarre bitarrak ez dinanik, eh? erdik, asko dago, ondarre bitarrak kanpoen daudena. Orduan, hori da errealidea. Gero, soldata ikusita daude tartea, ambagin miliatikan, hogeita bat eurokoa. Orduan, guretzako oso garantizua da, planta beto egizatea, buruz, gero, ondoren dakiteko. Eta plan general bat egituko momentu baita da jakin behar da ondaro gitarra zeintzudian, nortzudian, ze estiloko personaletan, da gitarre zermatera bastu dutak. Porke, ez da berdin, bat duentzako egin, nubestentzako egin. Hori izan da gero, ugezatzen dugos bat, ondaro azken azkeneko muriateko planteoentu inundoren, ez da esarrekin. Bakarekan euskal e, gobernu gindu, iruro eta oda, e, nikusten dut horretxeak izan dirala berreo ingurua tartea e, e, alkillerkoak, Eta kero ere, azkenengo imedri bai, bai, bai, dueneit, etxeo izitza. Ez, Ordan ikutzen dara, utzunean bila dagoa. Orduan, alplan inguruan, azigiranean, gure ingurua zein da. Gure ingurua da, plan jelera inguruan, bai montañenea, etxikenea, karmelitak, amute, zorandenea, eta presapi api egite, eta damar egitea. Baina, guretzako oso importantea da, e, mobilidade inguruan. Hago mendilean egite etxeak alperriak dira, gero transporta edaman da, gure elburua da, darobitarre bezala, ez zatea gubentu honetan, hortu direnean inguruan etxe bizitza egiztatea. Horrek ze, ze garantzea du. Ba, kamino bertan dago, eta gaita ere, azken finean, beste ba, murriete antzeko bat egin, berztatzea. Gure izan gure elemento fundamental e Bai, jozo, mi diniotu pasien, margatua. Geroa, Gure txanda, gogoratu gazte horri, eh? Eratzuterari dut zutela. Gatera, e, baina. Bai, guretzako politikak egin behar dira etxe bizitza eskubidea gauzatzeko. den dena uste emaldimadugu merkatuaren esku, badaukagu aipatutako egoera. E, guk nahi dugu gaztek ondarbilan beraien bizitza proiektua egin alizatea, ala aukeratu nahi ezkero, eta horretarako prezioa kontrolatu behar ditugu. Prezioa kontrolatzeko eta guk gure proposamena azaltzeko datu bat aipatzen nahiko nuke eta da ondarbia momentu banetan 17000 pertsona bat gara erroldatuta dauden etxe bizitza guztietan jende erroldatuta egongo baliz hogeita bat mila biztanleko herria izango ginateke horrek esan nahi dena da etxe bizitzak badauda dela eta badaudela soberan bai oso gaitutako hientzat ere bai ordun gure printzipioa da en uztartzea jasangarritasuna eta ikuspegi soziala hordan bi tresna jarriko ditugu martxan. Bat, etxebizitza bizitza turistikoi muga jarri eta horrean eremu tentsionatu izendatu ondarbia. Eta beste alde batekan udalak etxebizitza publikon parke bat sortzeak, baina sortzerako prozesu horretan ez bakarrik berriak eraiki, baizik eta daude bosteunda iruritabi etxe bizitza utxak. Ba daude eustaten alabera euneko amabi komo iruritaseik egoera txarrean edo erruinan edo promotore pribatuen itxaroten horiek ere alditu dalak eta horiek alokairu sozialean jarri. Badago ere beste realitate bat eta bada odela etxe asko non jendea alden bizi nien bereziki adinekoak ba, nola ezin duten nigo gaioa jarri bada euskatea ez? Ulertzen dugu etxe horietan jendea bizi daitekela, meniun baldin maakazu idiz garritasun, zaitasun bat, ez? Ordan gazteak etxe horretan bizi daitezke eta adinekoentzat entzat ba, alokairu em, garatu diran parke sozial horietan bizitzeko aukera. Eta nehozte gugoaz, aurrera gobegira, hogeita bat mendera, etxe bizitza berriak, eraikitzarakoan kotutan hartu behar dugula ere, lau ondarbitarreti bat, iroita bosturtetik gora duela. Etor dan ikustegi intergenerazionalare kontutan hartu behar dela. Mila eskerat, lau e. Eta joan ikutuztak itela dela, egin nahi noen, seguraski baton bat egin azkatu da, bat, etxe bizitzarekin ondazia, ezagutuko dut hori. Baituna ez bau alderarik, bai? Aurokoaz <coughs> <coughs> da, eh, udalitxan konortu zan... <coughs> <coughs> Aurokoaz da erasien dago bon, espen egantzen. Eta hori espenoarekin, ba, ba, ba, hori erabakitzen zen, etxeriz eta turistikoak baimientzari, e, baina baimientzari. Epe, osa, axto jartzen zitzailea, ez? Osa, nendik aure da bihurtetan, nire retxeak ditu, bain eman, etxean usitza turistikoak, eh, lizentziak eh, bain menetzeko aukera nik ez dago. Zagetik, ikan hori batu nezu, eta arikin etxe eztza turistikoa asko dagoela, eta horri, e, erantzun behatzailea, zerretik, ikoskatu zeniten horren kontra. Ba, plan horokorra azken finean, eh, plan orokor badelako eta oeskatu behar izan delako, ez? Dena, azken bila daude gauzak agian interesgarriak eta beste asko ez direnak interesgarriak. Zoritzarrez, norezin izan den, parte hartze prozesu baten bitartezera, eki, ba, onak dianak ere, harakoan dira, ez? Mean, gainera, etxe bizitza turistikoa, bai, eundi hori tamabi daude. Eta, zorionez, E bilduk ere Madrilen adostutako etxe bizitzalegiari esker ba ondarbila ere ere mutentxionatu izendatu halko da eta ez bi urtez, baizik eta ere mutentxionatu ez. Horban gu beti jarrera ambizio handiagokoa da eta ez hain temporala. Beste dik, lotxarra du, eh? Atxekegatian lehela entzun ez anadekazia. E, entzun horretarako jarratia pizto aski da, baina No, hori, menbati pasapete, zako da, galdets, bost, salatza, miliotera goz. Galdera, bella hori egez, etxer jintza liburuz. Halei! Kaisiro, kaisiroze. E, hori, hori, portasuna liburuz, hitz egitra gomietuko zain duzte. Ba, bueno, agrikoa da ez, eta ez da zer berria, bero, krisi klimatikoa daten haure modela, batzutan ematen burrundagoela, bera ez, uran ere, Badago eta bueno, eh horren aurreko politikak ere, baela ez da behatzenagira ez, eh baita ere eh Ondarroako eh udalitzia eh horrengauran bueno, eh e, e, e, bueno, e, udala eh gobertasun bueno, e, eta horta, pos, pues, bueno, e, baino hartu dira e, eta horrekontzakegire pasaiakera eh egin dira horreko irretuak eh bai eh, bai batlan ateradeira ere horren aurrea, zer ikusi dutenak, ba agian ibilgailuen mugikortasunarekin, oinezbarekin ere bai, eh, kontua da, eh, ondarriria dituen unibertsitateak kontuan hartuta eta bueno, ez eh gomendatu berriudan eh, garrai ohiak erabiltzen dituela eta orduan horren aurrean ba eh, politikak egiterakoa, Eredaso bat unmarkazun dira, edo, batzu batzuk. E, orduan, e, garaio publikoaren piramide bati segituta non lehentasunan duten, hori ezkoek, zerindek, gero e, garaio publikoak, eta azkenik bai, e, migailu e, prebatuek. Galizu e, nintzuek, e, zein da, e, zuen proposamena, e, biharko ondari gari, Begirako lako agerako luke, eh, ondarriaren guizko eh, hartasunak ez, eh, zer lorako horri eh, batean giziko dira. Eh, Bat, zari, eta izan lehike benia eta horietan darteari begira, baina eh, bako ez da begira dezala etorkizuna reortu dezela berea eta berea. Hortekasun da, bere, da, bere. da eh, nartorriko. Primera, bueno, bako txarekiko dugu menpaikotasuna errotik aldatzeko, laupa uso daude. La poso hoiek gaude, baina Hondarbia lehenengoan ere oraindik ezta iritsi. Gure proposamenarekin bigarren eta irugarren pausora eramango du Hondarbia. Hondarbia gainera sarrera bakarreko herri bada, sarrera irtera enbutu bat da gure herria, baina enbutu izaera hori ahulgune izatetik indargune izatera ere pasa daiteke. Ta da gure proposamenekin hori daukagu helburu ondarbila, benetan eredu garri izatea mugikortasunean. Eta hori da 2008-2008, baina asko zen lehenago ere lortu dezakeguna. Eta guk bide horretan daukagu proposamenez ezberdinak egiten eta denboraren arabera baipatuko ditut batzuk. Lehenengoa da, damarriko mugikortasun gunea behar degula. Gune bat, non, mugikortasunarekin zer duten zerbitzu guztiak biltzen diren. Bide gorri zare osatu batekin konektatuta, Tra, en, autobusarekin konektatuta, baina autobusa hirunera, Donostira, Baionara, herri mailakoa, Aparkkaalekuak bekaldean, baina bakarrik herritarrentzako, sarean egindako erosketa hoiek jasotzeko puntu bat, ez talako ere jasangarria bakoitzaren etxe jotea. Eta hirugarren fase horretan arigalena ere iristeko bai bilgailuaere partekatzeko sistemak martsan jarriko ditugu. Eta aparkaleku famatu hori herrian izketan ari den aparkalekua behar deguna. Aparkalekua behar dugu enbutu izaera dugunez behar dugu erritik kanpo. Erritko aparkalekuak herritarrentzat izateko eta turistak, bisitariak amutalden aparkatzeko. Eta aparkatuko zutenan autobuz azkar batekin konektatuta errira eta zergaitik gaitik ez ere txirrinda da zerbitzu batekin. Bagure herrian modu jasangarri batean bisitatu dezaten eta ez gu bakarrekan beraien kutsadura sufritu. Eta denborarekin, badaukatoa hendik, ah, ez ah, gau segundu. Ah, bueno, eta gauza ah, gehiago, horretziko dugu. Jesu, baina ez ari? Bueno, nike mohik atasonean guruan, nike 2008-2008-an, torrenintza ondarroira, eta zinegutzi, hortuan izan nintzen, demitziko zinegutzi. Gure nire itzaera beti izan da, ondarroile behar da autobus publikoa. Transporte publikoa barren barrenekoa. Eta 2017an hasi gindan lan hortan eta gero azken azken urtea hautetan bai izan genduen gaztaldi batzu proiektu bat egin ziran bere kortsiratua. Nire mundet e poso garrantzitsu da ondorbientzako transporte publikoa barrenekoa. Goi barri auzo berria egin dira eta auzo berria egin behar berdian lekutan baita ere transporte publiko izan da. Praesentia jendeak kotxe ibili beharrian muruta juteko tabar, daitegu susten ditu oso importantea da. Tatua la, zen lau urteetan hautagai berriz ere martibali malas, alegin egin du ditut transporte publiko bai, bai, ba, e, e, da itzate andarrian, bai, ala bai. Guitza horitzak elementuak. Bidera gustioa praktikoa. lurreko aparkalekoak. Gurke, gure proposta bererek beti izango denu Donostiako inguruan bi alternatiba gaitu. Bat damarri, damarri inguruko hori, egia da hor aukera izan gindura oraindela izan dugu oraindela e, bi urte gobernuarekin 100 plaza izateko eta ikusten dut udaletxeak udaletxe orain arte orain arte ez dut udaletxeak ez du izan kapasitate hori aurre emateko pena bat izan da, ehun badizango da gindun eta bigarrena da Javier urteko hori. Orduan En ikusten dut, ondarroteak egia da. Kaputikan gauza iniltzakegu, e, baina barrenetik harrena ere e, egia da, gure kompromisoa da, urte, eldau urtetik pein, legislatura bauetxean izatea aparkalekua. Oizan gertxeak gure kompromisoa. Baina, ba, bini niotu... Baina bini niotu... Baina, bini niotu... argi dagoena da, mena ipatzen dut, 2008 urtera begira eta aurrera begira ere, etorkizunera begirakoan, ibilgailu gaiu motordunen dependentzia mugurritzago bat behar dugu. Ese investecoa dugu, balean aipatu den e, krisi klimatiko horren aurrean. Eta horretarako nola ez hiri eredua eta lan merkatuak ditugu baldintzatzen ditugutenak dependentzia hori izatera, ez? Eta abiatu behar dugu etorkizuneko helburu horretan, baina gaur egun ditugun arazoetatik, ezin dugu egun batetik besterakoan realitatea aldatu. Eta horretarako uste dugu bi, ibilbide hori egiteko Eh, mugikortasun mailaren elementua oso importantea dela. Hau txanetze proposatu zuen mozio bitartez eta ondarebiko udalean onartua ba izan zen eta eh, ibilbide bat izan du eta ibilbide horretan sakondu beharra dukagu. Zertarako, oinezko bide seguru eta jarraiak izateko. Bide gorri osatu bat dukein betikoz egin dezagun. Garraio publiko aipatu da, ezbari maituko elementu bat jartzen, autoa erabilarari eztiogu egingo eta e, nola ez aparkatzeko dugun, arazoa ere e, gaur egungo errealitatetik e, ap, abiatu behar dugu. Guri gustatuko litzaiguke, aparkatzeko sisteman iribarrura sartzen ez diren aparkaleko aukerak eskaintzea. ez, Eta gu korretu planteatu genuen zezen plazako aparkalekua ez dago da marritik hain urrun eta ez dauka uraren edo dit, e, Ur, lurraspiko uraren edo arazoak, eta gero e, bisitarientzako ere aparkaleku disuasorioa behin eta berriro aipatu izan dugu. ez. Eta arazo horren iturrietako bat eta aztertu beharrekoa da, ondarbilan etxe asko egin dira urteetan, lehen baino pertsona gehiago bizi gara, baino ditugun aspigitura zerbitzuak berberak dira enbutuaren e, izaera hori daukago ez. daukagu. Hau izan da horain arteko dinamika, Eta arazoa lertu egin zaigu herritarrei eta auzo guztian ditugulako arazoak bai aldezarrean, bai portuan, kostan, amuten, mendelun eta jarraitu alko genuke denbora izangoa da genuk. Bai. Ba mendena batera. Denak ados gaude, Biargu parkinga, Biargu autobusa, bidegorriak lotu, espaloiak zabaldu. Arri dakago, gai honetan ez dakit, estraberada dago nikan zen denak ados gaude. Orduan Ba, aurrea jungo gera. Dugu argi dakagu, nahi duguna da parking Javier Ugartek planteatu gure programa, Javier Ugarte, auto, barne autobusa, bidegorriak lotu, gure kale eskale orrerik jarraipena eman, zeintza batez ere naibau herri barruan kotxe zerabili bihar ditugu, ba, egokitu lekuak, ja, sokoatikan porturaka jarri gu, guainari ere obra egiten puntaletikan porturaka, kostatikan porturaka, dena lotzen nahi gara pixkan-pixkanaka. Gero, bigarren faseak, alezkale gure programan jartzen ditugun beste kale batzuk eta erabat osatua edo oinez etortzeko ez porturaka edo alde zarrera, edo beste hausotara aldotuko Baina hemen, ne uste zergirak aguna laurok, nahi gula parkina, nahi barne autobusa eta bide gorri ezta bientzakoa. Orduan, gabe dena eka doz Eta eskubinotu bat? zer esanik. Ez a que denak gauz bera. Gauz Jaso du gure programa itxian, eta horrik usten da, gurean argit agarroi jatzen dugu dena. Orduan ez dago, arrasoika. Iriak, biztut, abago, mi hakin nirek nirek, gara, ezt, negoziazio gaitasun daukan kardioa publikoa ere idago kionez, kauzabada batoko zerbitzua atoratzeko etxatu zentotronomia okibadaukara, <gibarán> Egonosia begira, irunera feira daukagun barrailea zertizu horretan Ega odala zehau denunia eta zein da egin duen horrein arte Eta azkeneko aldaketetan zahidu dugute Obeikuntza gisa, eta bai, eho bat, abarroita gusim ditutu daukagun Baina, bat azperste nik uste dutza gisa, okerrera egin duela Eta nik kodalaren goekunean ikusi duen, eusak bizte honen izan da hori Eta nik eusak bizte honen izan eta nik eusak bizte honen izan da hori jakinaik honu gehu dara ez eh, negoziatziogaritazun daugan, eta zer jarriak eh, kontuien aurreak. Bueno, niri izango da Suposatzen niri izango dela galera, ez? Bueno, nire izango dela Batez ere, guk eskatu genuen moduan, guain pleigo berriak dituzte kialde bus, o diputazioetik anba, herriak lortzen dituzten linea guztiak eta guk eskatu genuen ordu erdiro izatea, autobusa donostikoa. Gero EO eta Zazpila errenterikoa pasatzen dena, ere, esan genuen jarraitu behar zula e, moztu gabe, zein guain uste zeitan o zeiterritan moztun dutela eta irundikan pasatzen dena. Lautan, ba, moztu behar dela, eta esan genuen esetz, era esan genuen autobus, geltokia, areportokoa, teknikoa zi, hor egitea eta jarraian egitea, eta loturak abioiak indazkan ean ba, beste bat jartzia jarraian. Ez betetzeko, zen beti portura beteta etortzen zen. Eta gero geberalarreko geltokilar eskatu genun, hori baiezko eman ziguten eta ez dutuzte gehi eskatu genun, ikan. Baina kaso ez digutegin zen jarri utete berogeitaaboz minutura donostikoa zuzena dena eta renterikoa ba, mozzu dute irundikan sartzen. Orduan jarraitu dugu gure kexarekin eta helarazi dugu orainxe bertan eta ez digute erantzung ikan. Baina gu eskatugu hor du herriro donostikoa eta errenterikoa lehenko moduan. Egun guztia errenteria zuzena eta gero donostia jutia. Zene ustez dela hona denontzako galtzen bali donostiko zuzena bezia behatzi minutu gehiotarratzen du errenterikoa eta arraig jarraitu. Bago guztia, ateratzen Bueno, nik hemen uste dut e, dela askotan ateratzen da oso recurrentea den gai bat eskumenena da, ez? Eta guzti dut er, e, gu bermatu behar dugula eta udalean gauden eginan bermatu behar dugu erritarrai, erritarrai eskumenen arlo hori ez dizuela importatu behar. Eskumenak azkenean administrazio publikoak erenak dira eta zuek herritarrek guri gertukoen geren erakundeari eskatu egin barri diguzu behar sinisten duzutena guk albiretzeko dagokion eskumenaren administrazioan. Baina zuei ezin dizuego esan ez, eskumenazdakin norena da, edo bestea dena da, agun hartu dute eta ez, bestea ez. Guk aldarrikatu egin behar dugu eta exigitu egin behar dugu gertukoen geren administrazio bezala gure zerbitzuak egokienak eta horrenak izan daitezen. Eta beraiek bermatu egin behar duteen, horri horretan. Gurea antolatuko bagenu bezala izan. Bai, baina ni horri bueno, geituko nioke, baina sorritzarrez, eh, txalok esan du etzaiela kasorik egin. Eta nork eta, ez, eh, gobernatzen duen talde politiko batek, bere herriko talde politiko bati Buita, e, uma, bai, bai Baina nagusia na eta nik guztu dut ondarbila ere da, ez, da, eh, ez ez, nik guztu oso garrantzitsu dela eta bat egiten dut, herritarra di behar dint beharkolioken nork ematen duen zerbitzua. Guri ardura politikoa dugun hoi dagokigu, dagokion ateak ukitzea, benetan gauza gauzatzeko eta berezki ondarbila daukagun garraio publiko bakarra autobusa izanik ezinbestekoa da eta en horretatek, horretatik eta EH Bildu babai gara Euskal Herri mailako talde politiko bat eta hori eta Mugi eredu jasangarri eta bestearen aldekoa gara, izan beste parkinen aldekoa, baizik eta garraio publikoaren aldekoa eta hori ezinbestekoa eh, daukagu horretan lanean ibili gara, ni dagoeneko aldundiko EH Bilduko Mugi Kortasun arduradunarekin bildu naiz baino gehiagotan zein izan barko zen gure herriak beharko lukenaren inguruan. Ordon, gure aldetikan, konpromesua eta jarrera asko zuzena zuzenagoa ba dela ziurtatzen dut. Horraluz ba jones, dut? Baina... <hazurra> <hazurra> ja, que, nire pastela... <hazurra> bueno, nire, hamen, a ber, gaur... Jozu, elkarak ikon binean ikutasile hori izkatza. Baina, nire, pastela gutzakodak. Eri garbiztea. Nire, nire, azken nire, autokritik geinberdari editen diat, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, Ondarrobiko asuntoa, behar, ez da aldaketa dauden momentuan beti izaten dira problemak. Deixo, burgorriak enten zanean bero berri horia jarri zen, jendeak edeskatu zuen, duzkin bakimile ziren, da berri horia jarri egin. Aldun diak e, ditu planteamente batzuk oso gar, e, irikiak, onbitiak, irunundarribi, irun eta behar. Iemen e, gertatzen duk, hausbat. E, ni beti izan dut, eta esango dut, Ondarrobiko daukala, Baite de problema bat, eta da, servizio interurbano bat egiten, egiten du servizio urbano bat. Ta hori, hala da, ni izo, nardorri da, torren itzen, 20.6 pilan, azien urbano bihaz dago, aldun diagorduan egin zutu, bueno, diru bat zunera gartatu, udaletxeak egintzen, bueno, ingo dugu autogusa horitik anjarri, izak gaur. Ia, koneso horre eskordeuz. Hori da, ekuzti da. E, ez da hori, gero aldut, egiten egin duen, benen estrukturaak, Ba, azken finean beti, beti aldaketak txarra egizatzen dira. Eta, gik, nik Rafaelak gintzen diot eta ezan dira. Azkaren momentuan, zenbait elementu gorein, E21 izan denean, hor zitua izan da, ba, geratzea eh, hospitaleko lekuan dagoen, eta gorein, por 21 sortzi minutu, piskago, eh, motxoago dago, e, irur, e, ordu, ordu erduan, ordua eta izan behar, iru ordu erduan dago. E, Deskontzertu handia dago. Eta hori daren, planteatu ditugu eta bere garen egin duen gure emiendan. Bueno, zantzio, jesu, Josu, hemen guk eitzen dugunean da elementu estruktura, baina bueno, nik konpromiso hartzen dut hemen gure artean. Batetxo egin zen dio. Asuntonerri Josu den berde, hola, berazken fina ondarrbia da kulu esako. O sea, azken fina, fina guretzako oso importantea da, transporte interurbanoak, eh? Urbano bai entornoak. Bueno, nik nere konpromisoa hemen. Fue lo beti izango da. Nik hitzematetenan no, normalia alei daite. Ez gero E, Baina, Rafael, itzei nuen, eta zain dut, asunto horneri, oain, pliego berriak hartzen direnean, susundu behar dugu eta ondaro azken beste, beste kuspegi bat, beste errastasun barriak hartzen dugu azken Baina, transporte publikoa beti izaten dugu. Eta etxo, gure olburua da, mugi izartzea, e, e, mugi izartzea, enbarkazioa e, bai, jokundana onberrobitikan beste aldea, eta mugi izan da, elementu bat oso inportantea. Oain, jendea, geutagioa, E, eraile senari de autobusa, Orion, ez? Da in berda, autobus gei jogarri, da zerbitzu gei Eta hordan, nere hori da. Era, trata con miñu dolores. bueno, ya que da suerte. Baion esperoan al telecopa. Bai. Bai. Gonzalo, eh, zoku san deso? Negiarri garri esan so, zu. So. Ba, honen ingurua danaka dos jaude. Eh, ez da dos, oso pantakito desberdinak dira, Azteko ka, eh, parking disuazorio bat jartzea dekin kampuan Arki edukita, recordun, in de inguruan ezin desuetan Ados salatete de batanak, zen, oso planteaminto ezberdinak, iran Ta miga ditu nahiz, argi parking galea digidez Parking disuazorioaren planteamintoa jartzen desuetan Auretik, edo errian, errian bertan parking bat jartzea Beste gauzen artean, Lantzuten diotez. Argirago, pues, plantamento hori pla, parking disuasorio, kanpon jartzia o menderun, amuten o ezagin hortako pues, or, beharko ziren luz publikoak. Han lur publiko ez daude, hori egiteko. Inbarko genuke ba, lur privatukin, gausekin, maino, ne ustez, ondartzan badazkagu mila augustiun plaza disuasorio urtean zehar amarr oa beha, behatzi jabetetan de dena autobusa ekin konektatu da gona, ehogaita bostarekin. Nire ustez, gehiago egitea, olako parkina handi bat pues ez dakit izango zen. Baina, bueno planteatzeko dago, zen gero badaka aenak, badaka lur-zoru bator alditugula aprobetsatu, olako zerbait egiteko, baina hori egiteko ere bai, errepide egin bako zen egokitu autobusi izateko bi, bi norantzan. Eta gauz asko daude, ditugu planteatu, baina hurrengo lagurtetako hori planteatzean eustez pixka zai izango zen lur publikoak ez daudelako hori egiteko, eh? Nik uste dut eta nahezu lehen aipatutako apoarengatik ez, Azken binean herri eredu batez izateak egiten diguna da gero zerbait egin nahi duguna eta ez edukitzea lurrak hori da aipatu nahi noena. Nik, egin dengatelarekin, ez dakik eta hurretzen dut, gaur ez da aipatu edo, apenas asaletik aipatu da, baina ulertzen dut eh, disua bizuazorioa erdigunean egitearen agaldetzen zela nire batean, akoan edo ikusi eragitzan dugun gonozik alekoa ez baina gokerreportik gungo edo nolabaiteko hausnarketa egin dut nint eta, ba, uste dut, horretan nire dagoetikoan din baikoa lauza eta beste larkitzea eskertuko nuke, e, gu gari gideze du ikusten e, dizuaz hori adena aparkaleko hidonostik kalean izatea eh? horrek suposatzen duerako hirigunean eh, milaka irbilalio aritzea eh, ez bada portutik soro eta utzotikan, eta ez du guzti hori denik eredu eta hori aritzea bai hil dutzezaik interesgarria hortiko handin batzipan galdera eta atalik atalik atalik Hidonostik gaitinan, ez du dutzeza, bat inetaz Hurtu eta ala bada eskertu gara ah. eta bestela esatea, ez ez bera ez baina bai etz Lantzatu dugu bat dina bakar izan da jabiru batena, bat ez ere manduduna e, Porto Uxola medioen da etorri gure berprograman jartzen dira jarritago moda eta gero bat ez dira alde zarreien bateko bat servizua, baser, zeh, fungoa akonektatu bat baina gero jakin indisoa zorio nik alde zaren ondatzatela Lena ikbatu da planu doktoraren nazideak kononarepena Epatututa alderaren eraikuntza eta panorama orraren hasierako onarturaretan, eh Donostikaldeko aparkalekoa da. Aukera moduan bai, aukera bezala da. Jabiatuko artekoa bezala aukera da, hau zateko 900 etxe bizitza publikoena eta hori da aukera barela, baina bueno aukera da. Inaura susan hor da ez, baina ez da hor ikusteko, salida bai, isa sorio Dizuazorio erriaren batuan ezin da, gara? Iri dizuazorio zute, gara? Iri dizuazorio ezin dugu egin. Dut publiko bez dazkabula. Ez amulta entesbenderu. Eiteko dizuazorioa. Eta zanet, ondaz zembat dazkabula, milagosik du plaza. Iri dizuazorio? No, eta bila ezak dugu hortatako, ez? Zai ez dira hortatako, areak nolipa. Pertalent, eh? Bate da, Nomen, gara ere A ber, poseri zertain. Portuan bizite jendea balandra japar bali madiluena odogostia o, o kamporak. Gero 12 zertainia zen pamote playa de Barcàsena. Portua, bai portu bizite jendea. Egunero portu lai de berkatsera. nik disuasorio da kanpotikena etortzen diena, es Portoa misi diena. Aurira, pues agian gure programa jartzen du modean ota sistema bain barko dugu egokitu gure beharretara. Ba, jende guztiek eskatzen digu residentes aubertakoentzako bere auzoetan, baina hori ezin dugu egin zen guk ere moitu behar gera hau soez berriñetan, nahi duenako aludo ni ez, ni normalen bisikleta enten diar. Ego, egor edo garoakei egoten den moduan. Baina, ne ustez egokitu behar dugu nada, aparkaleku sistema guztia guretzat izan nadin, taezkan pontarrentza. Hori jartzen du gure programa eta hortan ere, hola baldin bada, guk ere aldo zeongoera. Gure programan jartzen du moduan. Vale, vale. Guali arte, segin ba. no, no? programan urrengo lau urtetakos hori jarri dugu. Vale, vale. Bai, ba, nekaipatu nahiko nokena da aparkalekuen e, kudeaketararekin eta ba, ezinbestekoa duguela, ez? Gure ondarriri horretan garraio publikoa bai alabaibai eta urbanoa tasustatzeko, baina era berean ba ezin eskoa dela, eh? Gure aeroportuko errepide hori nasionala 1238a, ba eztu gehiago jasaten. Eta ni mailan jarri nahiko nokena da gure herrian pilatzen denean alako trafikoa ez da bakarrik. Egon zaitezke lakolan berrogei minutu edo niri batzutan larritzen didana da bizitza jokoan daudela. Ezin du agian egun batean ambulantzia bat pasa, ezundu zuitzaile bat pasa, eta hori oso larria da. Ordan da eta guk ere lehen epatu dutena mugik ortasun horretan eta aldun esaten duna bide hori zabaldu gartela, oinezko entzar, txerrindari lehentasuna emateko eta garraio publikoa esaten dugunean baita ere ambulantziak eta suintzaia joteko enbutu bat gara eta errepide horrek baldintzatzen du milaka pertsonaren ongizatea. Eta orduan, kotxe gehiago sartu ba ezta bidea. Gero ez dela izateko dugu aldeia erronzaren eko desulta egu enkortasunea de goetatzeko, baina aurre egin behar dugu. Eta etxe bizitza. No me sé, nola, hasi baldintzetan, eh nola modoitu ta e, e, e, e, ba zertako, Izabeideka ixaldeatzago edo laren aguteko. Eh neplegua ekonomiareko gaia, eh ekonomiaren ere uneko 40 inguru ba serbitzuta baino duta dago. Ustalaritza asko, turistmoa, horrek a bera estasuna garriko berdillani, baina aldi berean baldintzatu du zimoko herria eta herriaren izadera era bat, ez? Eh hiru arte kolaren dependencia un bilago. Ego e, ere hori, aldatzeko behar ikusten dute edo ero horrela, eta aldatu behar bandimada, edo sustatu, e, hitza, zeat, zein ekintza zehatzin bituzuteak, bentsatuak. <coughs> Eztak ditu. Elen hasi ere horrela, bai, e, igor eta jesu ere miskin eta edo... Ego ere hori. Ego ere Ba, bueno, nik ekonomiari daokio nean, e, baina ikonokai patu lemixi, ba larri aldi klimatiko baten aurrean gaudela eta naturbaliabideak tinitoak direla eta aietaz egiten dugun nera krisi hori areagotu edo apaldu du dezakela, ez? Guste dut, e, lotu da zuzena duela ekonomia zari garenean. Hildorretan oso garra iruditzen zaigu helikagaien buru joa ziurtatzea. Eta horretarako, nola ez, ondarbilan lehenengo sektorea bizi berritu behar dugu. Arrantza indartu behar dugu, nekazaritza indartu behar dugu, eta baita abeltzantza ere. Bestalde batetik, eh, gainbalia eragingo duten produktuen eraldaketako industria arbi eta jasangarri bat garatu behar dugu pentsatzen dugu. Hondarbiak dituen eremoengatik, Naturreremo baliotxoetan besterik ezin dugu egin horrelako proiektuak. Ordua arazoa dena edo aukera dena ez arazo bihurtzeko proiektuak gauzatu artean besteak ez garatzen hastea proposatzen dugu. Hau da, zubieta garatzen ez den bitartean zaldunbora da babestuko dugu adidez. Eta hirugarren sektoreari dagokionean bi eremu desberdin aipatu nahi genituzke. Bata da herriko komertzio eta zerbitzuak eta bestea da turismoa. E komerzio eta zerbitzuak babestu behar ditugun sektore bat da, e, bereziki pandemia garaian eta asko sufritu duen sektore bat delako, eta turismoari dagokki onean bai ikusten dugusaturazioa nabarmena dela ez. Herrrin hortasuna bera ere arriskuan ja dezakeen e, sektore bat bihurtzen ari delako. Eta desoreka hoeiei aurre egin beharzaile eta... Iriztesegu oso importantea, sektoren arteko sinergiak guztatu garritugula. Herriko eragiek, kolektibizatzeko tresnak jarriko ditugu eta beraien arteko zareak osatzen lagunduko dugu. Ekonomia sozial eta solidaria oinarriak sustatu garritugularik. Abazko, oso atriztetua, eh? Baitan, Iosu? Soberatu zaitu. Baitan, lehara guztu kakuak. Bueno, economía ez ez dagoan. Bueno, ni eh pisa badik uste egoera mundikan, eh na turismoan Inguruan, turismo izan du santupere eta dauka, bere garrantzia oso oso oso importantea. Etxo, bueno, dictadura garaian, hemen hemen unea tratatzenen, ba madiko turismoa izan dute historikamente. Ni e, baita ere historikamente hemengo agintaria Galitzeko ez ohingoa lehen Lehenagoak ere turismoa hiburuz intzuten beren dan osoa. Beretsu industria inguruan bad nahi. Ez bakarrik ere, kostako herria askotan tximinik egiten da izate. Ondarroa azken finean gustendu dut asuntortan ere izan Nik gustendu dut azken finean modeloaren aldaketa emier dugula. Politikan apostu egin berdi da eta nik aldaketa ikaste desaten turismoa babestu eh, berriarigan, indartu berdala beste era batea. Bino bait ere beste beste oportunidadesak industria garaian, holda. Bizi datortzen diren momentuan, da elementu da, kitzikliko Zerbitzu asuntuak beti behar du. da du. Eta bihardira zerbitzu e, lan batzuk edo, puesto batzuk, ba, soldata beharrezkoakik, saldatamona horrenguneekin eta jendak bizitzeko. Hala, guentzako importante da ondarrbia izan bertzula lande egiteko eta bizitzeko. Orduan ekonomia inguruan ez dut baita ere goplantamentuak sakona egin dezake. Inesakena Gure ingur guztien dugu guk e, plan generalan sartzen dira hamar hektarea, eta hektarea horrein inguruan, agarizan bueno, dugu zubietaren proiektua, e, nigu zuten du projekto, zubietaren proiektua oso importantea da, nabaita ere, zaldun mordaren proiektua guztien du proiektu importante da, eta ibiztietare bai. Nigu zuten, hor tal daukagur lagu hamar guk elementu antizikliko gau da, krisisa etutzen dira nea, izan dezatela hondarro bertan, bertan lan postu bereziak eta ondo pagatua esta lo digan el turismo. de turismora mantendu gar dago. Eh ondaroia e, txor, el txorra ondia du. Ondaroia el txorra da, eh, genetkago vendetzako. Bego ere, urte, hau da, 100 eh urdan izatea, bezikian urte osoan turismoa. turismo kultura bat e ir e, dago. E, da gero emprendedora que bai. Uste kontarme ya emprendedora Bai. Vale. bai ba aria tokiko ekonomia ba bultzatu behardugula eta horretarako ba plan jenean jartzen duen moduan bai zubieta aurreak ungo da egongo dire ikerketarako ba, gune garrantzitsu bat ja martxan jarriko diela plan partzea guztileako hori aurreak amateko eta gero gantzu izketako herenua baina hori direk gune industrialak, baina ere bai neko nuke lehen sektoreako ere kofradia proiektua herrira ekartzeko kofradia proiektua denak ezagutzen duen moduan da proiektu bat batez, ba, sektore guztia saltzen dula eta lehenengo urratzetik azkenera hori pues, or, dena E, lotzen dituena. Hori apartez, gero ere bai, emprendedorek hor jozu esan du moduan, ere ingo duguna kogorkina ko zabaldu, batez ere lapurtikaleko gure lokalian ditugula ja jarri hor, eta hori aurrean ematen dugu, eta gero batez ere, ba, gure zerbitzutan, o, gure lan esku, o, eskulan guzti, f, e, ofizio guzti oiekeri saia batzuk jarri. Zatarako, ba jende guztiak izateko aukerak behelan bidea azteko. Erabat ez ba, dakit lehenengo herria izango da hori jarriko duguna eta egingo ditugu ba, gure bulegoako nire enpresasori dagona e, puntalekua ba, martsan jarri. Gero ere garrantzitsua da, batez ere zer nahi dugun denak. Eta argi dago oh, hemen izan dugu. zer nahi dugun darbilan bizi, Gozatu eta nola ez lan egin, eta horretara bultzatuko dugu, hor dakagu metro karratuak. azkenako bi mila mazazpila plana hon hartu genuenean, hauek aipatu zutela, zela nahikoa gun industriel guztiak ez, ez genitula metro guztiak hartu eta honetan hartu hitu guztetarako guna industrielak sortzeko. Eta hori izango da gantxuizketako elemoa. Alai! <coughs> Bueno, ba nik eh maialeen irarteke esaten duen bezala EH bildukoakin konformista gara eta zezgea konformatzen Herri Polit batekin eta bertan loitekoa, nahi dugu herri bat lan egiteko, baina gure proposamenei zehatza ditugu. Ze hitz politiakesan auingo dugu, auingo dugu, baina jakin gabe etxe barru horretan zer egongo da, ba, pasako zaizkigu beste 15 edo 20 urte. Orduan, gure proposamena da, eta arrantzarekin hasita, 0 kilometroko kontserba fabrika sortzean, atunaarena eta antxoarena, modu honetan, ziurtatzen dugu gure ondarea babestea, modu honetan, ziurtatzen dugu gelditzen zaizkigun barko gutxi egen arraiaren presioa ziurtatzea, turismo kultural bat, aberats bat, baita ere ikusten dugu arrantzaren mundua, meni ongeiago txipironera, txalupak, Eta zer gaitik ez, ondarbila endaiarako e, hori erregai alternatibuetara bihurtzeko ekonomia sortu dezakegula. Ekonomia bat, non eskatzen duen lankidetza bat, aldundiarekin, besterriakin, eta ondarbila hori da etorkizuneko en, en, en industria bat, enplegu berde bat eta kalitatezkoa. Gero ere, daukagunatik gabiatuta gu eskau dezaldunbordaren alde. Beraz, gu bertako merkatariak babestu nahi ditugu eta beraiekin edukitako bileran ere beraien beharrak entzuteaz gain proposatzen genien, segureak, proposamenak egitekoa da, badibidez, ondarribian egina marka sortzea, ze hartizawa asko daude, baina gaur egun, arraindegi bat edukitzea, edo urdaitegi bat, edo gozo denda bat, pastela, guzti hori ondarribia egina marka sortu merkatu poziziona erresteko. Eta irugarren sektorearekin ere, ba hori da, gure ezaguarriba, mian ikusten dugu sektorearen artean sinergiak egon daitezkela eta elkarren arteko topaketak e, bultzatu nahi ditugu. Eta bukatzeko, iruditzen zaigu ere, hondarroia taberne jatetxek duten garrantzia ikusita, bertako langileen baldintzak ere, en, hortan ere edugarri izatean eko genuke. Listo. Listo. E, eztek, norbaik, eztek, da, norbaik ez datu nahi Eta, enpleua, gezta, berriak, turismoa, ustalaritza eta duguna, entenako formiak, usta erbara. Gero, bazaitu ere, saldakoare, nortian ere, dugu zamentarietu edo, dinti gorenak eskatu dutza. Baina, baina, eskatu dutza. Baina, eskatu dutza, nortzera. Nik, lau, galdera, enplegu berriaren gruz, ze, que ahora la charlante del patrón venían seco a ser por los saltos de los suelos y por los saltos de los suelos y por los saltos de los suelos Si tengo el turno de riqueza de la resanda Pues tú riqueza, venga ola no, ni ere aipatut dut eh krisi klimatiko batetan gaudela eta nola eh ekonomiko berriak sortu berri dugunak eh eraginabilitatea txikiena edo edabinek eko eh kliman edo gure igurumenean eraginik izango ez duten jarduketak begela bultatu berri, berri dugunak, ez? Eta hori da guk ulertzen duguna eh ekonomia berde eta konpostu taipatu dudala baita ere orduan Hortik anzotzen dugu, e, e, baina ikut nahi konuke, baina horren ari da Administrazio publikoak bideen ekonomia edo ez, eta sortzen duten ekonomia. Eta gugure kasuan dugalaren ekonomia, edarile bat da dugalaren herriko ekonomian, eta alde horretatik baina ikut nahi konuke, eh izan izarturla liderkoa edo lan baldintza sortzen lan baldintza honetan. eta ez guk partekatzen adibidez eh prekarietasio al bideraren udal bat gaur duguna bezala aldi baterakotasuna 160.000 berdia daude. Bueno, miari bez, uste gero zaitu ez da, ez da zertu sustatzer iba, merced, baina eh Uste dut eta, bestela, ah. gerre, eta uste dut badokala lan bat eta bestela zuzen dugu egin xarriak alderea dintzen Eta uste udala badela horretan eredugarrik izan behar duen erarike bat. Eta hondarbilan gainera, udala erarri ekonomiko importantea da. E, erarri tendu, ego, hondarbiliko erri ekonomian modu zahor batean, eta naipatzen honbezela, e, iruditzen zait udalgan gileo garen aldibaterako eta sotasari dutakaitan marrekoa hitzatea, ez dela ratzoizkoa, eta Aproitxatu dut baita eta pasatu ba dut kozabaz Azpi kontratazioa ere e, egiten den Azpi kontratazioa egiten den agusua ere ez dut guztokon so. bueno, Alde da xavi beti Aver, ekonomia berte, sektorez ha, ez dut haipatu Baina... Aver, azken ningu oin nik xareko ekonomia edo eta sostenibildadia da, ekonomia sostenibila. Ordena. Oinela gitsi, eh, gobernuakke aprobatu du garrantzaleentzako lege berri bat, ekonomia sostenibila eta kotak, bai antxoaren kotak eta bai bai atunaren kotaken sisteman, ba hor e, Europa egin ditu sistema batzu, ba horren horren ibilan bueno, ba, markatzen ditu e, Eta orain limula lebat atera da eta ondarroi gorrantzaleak badauk badakite nola eta ze sistema erabilgar duten bai hartu narrapeteko tantxo era garatzeko daite ene Europako eh gero ekonomia berde berdeenguruan udaletxea edo ba udaletxearen inguruan gut propostak egin mendun hauda ekonomia berdeengurua da for example ba komunitate energetikoak o sea en presupuesto ondarroitan energetiak egin dezakegula Eta gure proposta izan zen, beste lekutan bezala, duela txaberak, negoziatzea, beste daukaten teilatu inguruan, sistema jarri, ba, ekonomia horren inguruan. Ni nik uste dut, horitekan jubi hartu dula eta ekonomia sostenible bueno, gero, geroi industrian bai. ere bai. Gure objetiboa gure izan gure izan gure izan dut, sistema, ekonomia, defendiak izatean, eta baita, nik uste dut, mordan aposta ere bai. Or, nikusten eh, gizartebere eta eta sozietatea bali bere bere batean. Da nikusten orain arte bali dutena kutxadularako enpresak eta hiek goiatakoaz dut bitxeo dire. Da nikusten di da posto hortian marketua. Beste ikiz. Goren sentzen ni beraz, nain bera, bera. I, bai. Hi. Bai. bai. Bueno, batez ere ba, Zubietako park teknologikoan argitagarri bi jartzen du, ba, garraio jazan, ikerketa gune bat izango dela. Batez ere, jakiteko nondik nora jungo den zen hurrengo urtetan, mobilitatea ba, aldaketa nabarmenak izango ditu. Gero komunian energetikoak herrien jartzeko bai, aldea denak adosegin, baina horretako jakin behar dugu nora konsumitzen ditugun ba, udalera ikinekoa, eta gure energiak hortako ja eskatu ditugu, ba auditori batzuk jakiteko nola egiten dideen gauz guzti kontsumo guzti horiek, eta gero hortigan aurrea ba guk era bat pues herriko ba argiteri guztia eta kutsadura lumínica hori deitzen saiona gazteleraz pues ere aurrea damagu eta neuztez pixkan-pixkanaka ari gerela dena hori aurrea ematen gero ere bai e, Jendiak behartzeko gauz ba garria jartzeko itzian eta eguzkiak ematen digun indarra o geotermia eta gauz guzti horiek, pues, ibiaren deskontu guzti hori bertan dazkagu jarritak. Bat ezea, jendiari bultzatzeko gauz guzti ba, jasangarria izateko berri bat. Ez daki, Javier, erantzun dizut, ekonomian jasangarria, jasangarria gu izateko, edo bueno, horrikan jungo bera. Bueno, ni nolaren gelditzu naiz denbora eskaxian, ba, orain ea aprobetsatuko dut, eta enplegu berdeana zerbait agipatu dut, erregai alternatibona, nire uritzen zaip, nazri behar degula, aztertzen, ze merkatu aukera daukagun, ze aliantzak egin beharko genituzke, eta gero hor, ba, subieta baldin badatokia, ba, subietan jakingo dugun dugu, laboratibigi bat jarri behar den, ze moduko, estrukturako, eraikina beharko dugu. Ideia da, hasi ja lanean eta gero jakingo dugu eraikina zeitsurakoa izan behar duen. Eta beste puntu bat oso garantzitsua, enplegu berdean iruditzen zaiz gu zubieta, kontutan hartuta, direla, gipuzpako ila lur eman interesgarria ba, Interesgarrian izango zela, e, baratza e, elikadura jasangarri horretan ere, ba, lur horiek horretan aprobetsatzea, gure ba, hospitaleko, ikastoletako, eskoletako, jangeletan ere, bazkari jasangarria edukitzeko, Baina, baita ere, hiruitzen oso interesgarria eta kontudan hartu eta hostalaritzak hemen daukan garrantzia eta bertako sukalde bertan ibiltzen diren landare txikia, broteak eta hori, ba, subietan ere, olako, esateko, baratza, Garatu inteligente top nahi desuna, esainegunerako da guk ez dugun ibiliko gure sukaldea, baina bai bertako ostalaritza, bai bertako jatetek egiten du berriz ere len aipatu duten ideiala. 0 kilometroko ekonomia bat, eta ze balio erantziago edo zer politagoa baino, ba, gure herriko jatetxetan, produktiztzea edo janalizatzea subiretan, ez, sortutako e, barazki hoeie. Ora es dirteko dugu eta, eh, ez da. Ora es dirtegoo eta azkeneko zumutsare, aremultan eh, sartuko gara. Eh, bueno, esan galdera da galderaren eta segidan, azkeneko oke izango zute galderak eh, egiteko. Eh, orain hurrengera nola markatu? Eh, galderarena Ustero, jo su faltadela, jo su faltadela nengo eh? izatea. Ah, jo su faltadela, ya, Azteco. Por la Azteco xara, jara hito ko zuzuk, Pero, gara, que tal, jara, azkene ki, Gonzalo. Eh... Va, bueno... eh? Alkate vale, eh, xa bali vale, mazara, un rengo... La eta... Lenda zurei erreparatuta, markatuz egikaritu daitezkeen gozai erreparatuta, eh, eh zein hiru proiektu edo ekintza eh zehaz eh gasatuko zenituzkete eh, eh behin ba balkatetan egonda. Eh, Bi minutu bezala esango dizute. A2 ulertzenun bat. Ba, bai, irbiadaba, alkatzola. Ba, bai, azorema Motza da, ez? <laughs> bai, <bat>. Motza, nire, jose, <laughs> no, da <Niagara> pask, motza. batean, nire, elburu izango dintzateke, alkate balitz. Udaletxeko dalileak egin bildu, eta beren, kezkak jaso. Bire dagoelementoa. Herriko, e, altalde guztiakin bildu, eta beren, kezkak jaso. Eta, gero, bide bat, zuzenan jarri, alkatea eta herriko taldeekin elemento fundamental. Hori izandako gero, elementu psikoko objektibo jarrikoe eh sozial e, gizarte eh sozial egitea, hau da ondarria lantzen bihurtzea, soziaz, de ezatzen dana ba etxe bizitzak egiteko, eh. Gaztenpinan ez balin badu elemento publiko bat, horiek aurrera eramateko eta berri egiteko ez da posible horre egitea. Bigarreko elementua. Izan moldezateke autobus bajartzea ondarrabila eta gero minutuk 15 minutuk, oda, ez da ez da ez da ez da ez da ez ibili 10 minutu baino gehiago. Estan da kilometro 15 10 hiru da. pertsonak elementu importantea pertsona. eta horrela da, eh. eta horrela da. eta horrela da. da. Ez, ba, momentonetan gizates e, gizastes zerbituan zerbitzu berria jar, jarren martxan eta orrerri sakontasun bat Baina, bueno, hini gaur irigintza ereduei buruzi ligera bereziki eta bain nahi nuke sartu ekudeaketa eta e, ikuspegi sozialago batez, eta bueno, lehenengo aipatu nahi konuke udalaren funtzionamendua irekia eta gertzukoa izatea no, bilatuko nukela, batzordeak irekiak eta pertsona zen kolektiboekin partekatuak izango idar, Bas erbitzuan ere e, aldaketak egingo ditut asierakoan dutik, e, tramite guztiak bas erbitzuan egin aldi izango dira, eta erantzuteera behartuko dut udaletxea, burokrazia eta trabakentzeko alegin berezia ingo dudalarik. Dostalde batetik, niretzat erronka pertsonal bat izango da, orain dela gointasai urte piztuzen alardearen inguruko gatazka nagusi horri ezberdinen arteko adostasunetik konponbidea emateko. Hore bat litzateke horretarako gauza izango hanitz. Eta azkenik bizitza erdigunean erdi izango duen gizarte babes soziala osatuko dugu. Ez dut inor atzean utziko. E Ni. Bueno, ba transizioezko lealdia izango den honetan, gehiengoa assoluturik gabekoa hiru helburu ditugu guke H bildutek. Hondarbia euskalduna izateko En euskara saiatekan anabiatuta euskara batzordea sortuko dugu eta elkarrekin adostuko dugu zaintzu dienen aurrera man behar diren ekintzak eta, eta planak. Bigarrenik, e, berdintasun laidea beteko dugu, ogoi eta bosgarren artikuloa, eta publiko parekidea jarriko dugu, egingo dugu. Alde batetikan, alkate bezala, konpainiekin bilduko naiz, Berai adierazteko lanak egitekot ikusteko zein den bidea eta bereziki herrian parte hartze prozesu bat jarriko dugu martxan konponbidea denen artean adosteko fasekako konponbide bat izan behar berduelako eta 3.tik ere parte hartze prozesu bat irekiko dut apoaren inguruan apoaren bizkarrezurra jasangarritasuna izan berduelako hori berduelako izan gure herri eredua eta horri denen artean eraikitzeko. Eske. Hey. Bai, zoratzen. Bai. Lehenengo gauza behar duguna da Plan Orokorra onartu, nahi baitugu proiektu pilo bat aurrera eman eta ez, ez bizitzak publikoak izan dadin Plan Orokorra derrigorrez behar dugu. Hori, gero, bigarren gauza izango da pertsonak, nahi dugu zeinduak eta gureak izateak, pertsona dugu gure altxorna guzienak. Eta gero, gure le, logoak esaten duen modua lehioa izango da lehio ireki bat denontzako, batez ere entzuteko, herriari entzuteko erantzuteko eta nola da, beraien entzumen hori ingun beharko ditugu, aztertu. Hori da gure lehiloa, hori da gure logoa, eta hori na, da nahi duguna. Herri bat, denona izatea, eta EJ da denontzako gobernatuko duguna. Berdin za, boska lortzia, edoz lortziak gu denontzako boskatuko dugu. Eta, beraien interesak lortuko ditugu, eta gorde. Zehatzak, zehatzak, zehatzak, punto minuto bat sobera. Da Bueno, Gure bat material... ea presatu ditu guna... Gukatu bire? Zakit, horretu betzen dara, byasta... ez da, horretu talako. Baina ez horretik. Ba, nahi era. Ba Bala, gai bat biziki, eskatzen dagoena. Zue, bada, ikizoren, eh, orain, onartu erreden, hapoa baren, txosten bari Ezkutu albiratulein elektu bat, eta egin zen ikerketa bat, teo arkitektura taldeak egin zuen euskeraren e, egoaen nola eraginu da. Eta ondorio, galduko dela, gaukuntu, euskera atzera joko duela, blan horren eraginez. ez. Eta galdera da zer egin modu zuek zue, euskera ez gantzeko, horrek usten da, eta berretzera erremikatu dut, zehosa jende planaren inpactua euskeraan izako da lau puntu galtzeko. Hau da, horrein eguneko e gara euskaluna pasatuko digateke eguneko eta pi eurora eta hiu izatea. Zer duzuen hori gara eta ez dardu. Bueno, zuke osak zu haki hori zuk ere badakizu Piskal e, planteamendua egin izan duguna orain artean talde ezberdinak, eta e, horregalira e, Apoak eukiko dituen eraginak aztertzeko nik e, defendatu nuen udaletzean duela ezain beste e, eragin lingustikoen evaluazioa egin behar dela udalak burutzen duen ekimen orotan. Eta alko balitz udaletik kanpo burutzen diren ekimenetan ere udalak sustatu hartzuela zuela eragin linguistikoaren evaluazioa egitea, eta horrek dakartzan e, ondo horrengo e, bueno, zuzentzen neurriak edo ez. Ikertu egin behar dugu zergaitiak, e, zergaiti oiei konpombideak esartzeko. Eta euskararen ez desagertzeko urratx edo norabide horretan noski konpromisoak hartu gert dugu norbanakoen konpromisoak eta konpromiso kolektiboak eta gure taldetik e, dudarik ez eh horiek hartzeko presga e, aztertzeko ere zeintzuk diren eraginak edo ondorioak presgaude eta konprometitu ta gaude euskararen ezagutza mantendu edo obetzea, eta bereziki Euskararen kale erabilera e, hor esportzu berezi bat egitera hobetu e, dadin gaur egungoa nahiko keskagarria dugula. Oso keskagarria, eguneko amaseian hemen sortzien hor dago eta argi dago denon artien inbar dugula. Nola, ba, anguk jarri gure programan ere bai, Ba, bai, esan ondarbilan, eta hori imarroguna erabili euskara. Badakigu ohiturak eta ez ohiturak askotan gaztelera ez ibiltzen inibiltzen gaena, batez ere gure hartian beti euskaraz imarrogu. Eta lan eskuntza argi dago udaletxean euskara dela, baina batez ere ba, elkarte guztitan imarroguna da bultzatu. Ez daki behartzen, lortzen den, baina imarroguna lan du. Lan du gauz guztiak oiek euskaraz egitea. Bai bizi euskaraz, bai lan egin eskeraz, bai gozatuzkeraz eta jolasuzkeraz. Eta hori da imarguna denak. Baino ne uste ez da norberaren ezkuntza hori edo altzor hori nola mantendu edo aberaztu. Eta ne ustez ni ne harlo gustitan saiatzen naiz era bat euskeras egitea eta mai, Kirol Arron elkartean gu gaude horretan eredu izan gera horretan. Eta ne ustez hori eredu modu hori imarguna da denuan artean zabaldu eta argi dago inbartuguna dela da hitz egin euskaraz baina denak eh? berrin saitze alderri izan denak imarguna da landu euskara zen jakinduria badakagu baina imarguna da hitze egin eta erabili bueno eskera linguruan baik hitziari obsesioak ez gusten euskara askoz sakonago hala oraindik aurtera zuzko batzu baina hori ta bai de izango zaio publikoa eta eskola publikan alde jokatu kendun eta orduan ikustenendu bai izango za da euskaren alde oso lehentu importantea dela izanda. Ez egiten da, da dena no baino. Eta garrantzia mundia. Bai. Nik e approl linguruan entzak datu emateko hori linguruan entzak nola funtzionatuko den horrek euskara mundu entzak. Guk euskaren asuntuan, bat bateme bat 2000 itzen dieu da denbo ditatoren familiak. Da, arreta programak eh bai jende atertzundalean bere umearekin. Ba programa handia izten ditut, bai Ikastroletan ta Baieskonetan, mutik, mutikoak lantzeko eta domindatze euskeraz. Gultzako ondorbian gura gure gure iritsia. Ojetibo importantea daek jende hori, da, umeari eta familiari euskara leiburuan asko laguntzea. Hau da, berreg egiten Da hortze horretzako elementu importantea. Datosten etorkinea, kampoetik etorkinea eta horredi lagundu atope. Da netzako da elementu importantea euskara laguntze euskara aurra daiteko. Da askotan ditu euskera ta nez, kampoetik atosten gendeari zer lagun zematen diegu. Ba udaretze edo bai. Nol. Da nentsako hortze horren imentsaia importantzia da. Dauk horren imentsaia importantzia hortikan. Azko lagundu dezake da euskarari jendeari. Porque berdintasuna ez hitzente asko berdintasuna iburuaz. Behera. Euskera ez da problema hori da dizkik, gero landeako eta poso askotako. Eta horti datorren jendeak problema izaten dizki. Da ite berdintasuna. Euskera erabiltzea oso importante da berdintasuna mantentzeko pertsona bezala. Da elementu oso oso, oso fundamentalak hori az, hasnenetik an da nimz hori meregola gure gure apostu. Hor gure apostu hori izan behar du. Berdintasuna izango leek Euskera ondo erabiltzen badu honoretan. Da Euskadi, adibidez. Bai, ni geitu nahiko nukena da, ba, gauza bat ez? Ezagutzen badagola, herri e, ereduak eragingo duela beregan, baina beste badela erabilera eta sorionez ba, badaukagula UEMA, ez? Udale Euskaldunen eman komunitatea, Horretan lan egiten duna herriei laguntzen aholkularitza zerbitzu ematen nola buelta eman egoerari eta noski egin dezakegula gu bakarrik baina baldin badago norbait horretan lan egiten duna badakin azarren badu ba ni bere eskutik joango nintzen eta ez nuke zalantzarik edukiko ba ueman parte izatea ere ondarbea bai ni jardera alba gutxian ez ere Eh, Zaintza den kontua ez da, ipatu, balakidan aratu ez da, dengore ikan, guzartzen eh, ari gara, herria eh, gero eta da, da, eta gainera, ipatu ez zupleno, ba, iriskarretasun kontuak eta eh, alde zarrean, ba, arazoa, ezerbait, ba, jende asko bat ditzen ari gara etxea, arazoa diturako kaleran denazeko, eta, eta realitate hori motor berriak diturako, osa bat diturak daudela da, Baino Sainzaren indudatzea planteramintu egituen dezude, eh? guzti egituen egituen dezude, baina. Ja, Iaste nahiz? <coughs> sainzaren itxe barruan, egoitzetan, o non? Dere denean. orokorrian, bueno. Denian, orokorrian. bueno. Guk argi dakagu, inbar duguna, oiz da denein de dartu. E, udaletxera teknikoki sartzen denean edo zer gai Azesiblia hobetzeko eta hori dena da lehenengo gauza atetzen diena, zen hori da, importanteena pertsonak. Eta batez ere, ingo nagu esaten dugun moduan, guna ditugu pertsonak zein duak. Eta horretako ingo duguna da, indartu, gizarte servitzok indartu, beraiek izateko bale behide Eta horretako ere bere servitzu karta, karta bat jakiteko zer raukagun eskeintzeko herri eta pertsonekeri, zer eskeini. Eta horrezin baldin badugu gu, udalen moduan, ez baldin badua gure kompetentzia, nora jun behar duen eta nora kudeatu behar ditun gauz guzti horiek. Denon hartian, inbarrituguna da, zaintza hori, oitzian, sartzar hori alden eta berandugu aterri, txetekan. Inbarritugu itxian, ma, ez daki mediagoan usteet, larogei urtetan dagola, bala urte, gehiago nahi da diputaziotekan hori lortu. Inbarritugu dena hori zaintza guzti horiek. Eskutikan anegin, eta hortakos bazkagu zerbitzu batzuk, eta hori izango da dena bultzatu, baino zindu gu, gu dala moduan bakarrikan bultzatu, imar dugu dena orokorki batez ere diputasiokin dena zerbitzu guztiak elkartuz. Bueno, gai hau zainteresgarri iruditzen eh, ditzen zailenea ipatu dut, eh, debateko gai nagusiak zilea igual idigintza ikuspegitik jorratzen zirenak eta eh, zaintza aipatzen dena eta horrekin ere badaukate eh, irigintza gai, badaukate lotura, baina bai, zaintza bakar osasun mentala gai guzti horiek eh, gure iritzirako dako udadean ez dire behar adina jorratzen. Eh? eta e, badakigu gizartea gerota zarragoa dela eta hemendikan urte batzutara hainbat eta zarragoa izango dela badakigu gu pertsonok gero eta gehiago nahi dugula etxe bakoitza bere etxe bizitza propioan bizitzen jarraitzea e, alduen bitartean baina horrek ere bakardade egoera batzuk erakartzen ditu eta e, gai potoloa da lanketa handi bat e, egitekoa da. Gu gure taldean dirtu dugu eh, osasunaren giltza. Uste dugu eh, ez dela bakarrikan osasuna ongi egotearena, baizik baditula beste abar asko zeren nabarmenago batzuk gizarte zerbitzuekin lotura zuzena dauka, gizarte zerbitzuetako eh, teknikariek bisitatu egin behar dituzte. Baina len aipatu dut baita ere baditula beste ertz asko eta bata da irigintzarena, ez? etxe bizitzak nola egingo ditugun etorkizunea begirakoan e, pertsona nagusi horiek bizia alizateko e, egokiak diren etxeetan dut daroak ere hainpatu dula baina baita ere badago zaitzaren e, ideia horretan gazte eta pertsona adinekoak e, gertu edo elkart bizitzeko e, proiektuak daude oso interesgarriak iruditzen saizkigunak eta e, gizarte bezela asko zere osoagoak izango garelako lortzen baditugu Eh, ez bat, profesionalean bakarrik, baizik baita ere, eh, koesio bitartezko urratxak ematea. Eta gu, bueno, eh, agarretako bat eh, horri begirakoa landu dugu, eta uste dugu, eh, debate propio bat bera, gaia, olako gai batekin ere, jorratzea oso interesgarria izango zela. Bakitez dudala denbora, eh, gehiagi sakontzenko goz dugu eukiko inor, baina oso interes. Bo jauk zineak, adibidez. Uh -huh. <coughs> Egin e, e, enten, gauz ere buruz, bat, guk, buke... Alderri sozialista bezala beti izan duen, keska. Eh? Izatez, eh, ni udalexeatorren izanean ikusten duen, bueno, servizio, izatez servizioak oso txiki jazide da, leko batean. Eta urtero urtero utero, utero, utero ni izaten duen, du. amen, hau ez dago egoera goldotin behar da, servizioa undiak egin dira. Eta azken finean, bueno, ute eta geho azkendean ja proiepto beharri bat ingo da, muliaten. Proyecto de horiak oso importante eta inbuzionet horiak or, oso inberdela. Baina, dana dela politika da. Politika da apostoa da. Gehi, irugetago surte, koagenden uetik egan gora, darro bireno gaita bat, porzentaje bat o gaita inguru izan da. Oso importantea. Hori, guertago gidea. Eta politika esatzen dugunean, ez dengur legoan behar, elemento pasiua, egin zenean lego, actiua. Elemento activo. Eta, zer elemento? Pasigua da, totzen denean jendea, despatxoa, zantz, nola zaudet, eta, behar ento, aktiboak. Elegutak aktiboak da, jun etxeta da, jun jende aduneku da. Eta hori da, aposto da, behar da dudala etxetika. Oso, importante da, porque azken finean hori ikusten duzu, personal nola bizitzen, nola da eta zer dagoetan, ze dagoetan, zer behar dagoetan. Hoin da lagitxi, e, urte takero, e, eskatu, egin da estudio bat, ba, jendean nola bizitzen dagoetan, Erantzuna, ba, ez dakit, nik, nik, nik erratu nintzen harriktua. Erantzuna, jendean jende jendea ondozegoala, ondozegoala, eta nik izaten dut, nik gusten dut, hori galdera egin zilean bezala, nik duan hundien hartzen dut. Eh? Orduan, nik gusten dut, hori, e, horren dinguruan persona ikusita, aposten inbara persona. Eta hori, bueno, odalexeak, egin beharko du eta gure helburua da, da ba, indartu, indartu, ta, tenbau eta persona batzu jarri, ba, jendeak, Elementu da on biarrian sai, baizikian, jun eta ikusina dauden. Eta hori liburuan behar bezala, ba, bueno, apostu bat egin behar da. Apostu importantea. Berk ezkin finian personak dira, pertsonak dira eta gure helburua da pertsonhoek defenditza. Eta bestela politika ekistu, bai? Politika personi gabe ez balin badugu guk jendei laguntzen, gure gure egingizuna ez du zartu da. Gauragatikan gure elementu hartan dago. Bai. bai. Nik eh, guk argi daukago EH bildutik eh, zaintzen duen herria, bai dagulak. Zaintzen duena, bai, zaintzu beharrekoa gehi zaintzaileak, ez? Aske finan hemen gauden guztiak egun batean izan gara zainduak, izango gara ere zaintzaile. Ordan horrek eskatzen duena da benetan ikuspegi oso bat edukitzea eta ezgarari bakarrik, eh? egoitza edo erresidentzia ez. Arigara zerbait izketan eh egunerokoan bizitza aktibo bat kultural bat, jendearekin egotea, bakardadea, arazo handia da, eta bereziki askotan emakumei eragiten diena, ba, sozialki galtzen joan direlako harremanak. Beraz, espazioak sortu behar dira, pertsonei lagundu behar tzaie, eta hori ere, hauzokide ba, batzukin ere hitz egiten genuen, ez? Hauzokide zaintzailea, zenbait herrietan egiten ari diren bezala, usurbilen, erlanin, EH Bildu, udal, eh, alkatetza duen herrietan, Auzoak daude udalarekin gizarte Harremanerekin harremanetan zaintzaileak edu, hauzo tarra dira zaintzailea beraien bizilagunenak, beraz, e, zaintzarena ez da residentzi kontua, ez da txekek kontu bat, ez da negozio kontu bat, eskurbide bat da, eta guztiok eduki barko genuke lasai zartzeko ere aukera, eta ez eduki hori diru aukiko duten zaintzeko edo ez zaintzeko edo puntu horretatik. Ordan, zaintzen duen herria ezinbestekoa da. Eta, kultura arroan ze planteatzen du partidoak oitzak, eta besterik ere Arma Plaza Fundazioak egiten duen lana nola valoratzen duzuen, egin duena eta egin dezak enetolkizunean, eta apiskabala saitzeko zeintzun dira askeneko bolara gontan euskeraz irakurri dituzuen liguruan. GASTA bai. Galdera hor egin duzu. baina ez euskeraz eta ezgazteleraz. Batez ere aktak, udaletxeko aktak, irakurri ditut euskaraz. Baino bueno, e, galdetukuz, ba, suen galdera lehenengoa zen Armaplaza eta bestia kulturalki, ez? Kultura. Kultura, bai kultura, bai, kultura agenda nahi duguna da saiatu hobetzen, saia izango da hobetzen, eta zabaldu batez ere badire karpenak, hartzen ditugu denak, Baina batez ekarpenak ekartzen badi dut zuten, eskertuko genuke, kulturalki zer, zer nahi dut zuten. Erriaren baina ne ustez, dakagula beste herritan ikusirik, dakagu ba, agenda kulturala oso ondarbilan. On zer egin dezakeguna? Da, hobetu Eta horretarako, ba, kultur, kultur agenda berrilak egingo ditugu. Gero, beste aldeetikak, zabaldu pixkat, Auzoetan beste, guainaz, azita orten udaontan, aziko gara oi, ondari bian jaz ekarri dugun festival hori ingo duguna da indartu, baino ezin indartu kontzertua undiak eta megaundiak oietakoa batez ere Auzoetara zabalduz, aurte, aurrekurtinan lezarri izan zen, aurte jetxiko dugu eta kirolka ira, eta urren gurtetan egitugu besta Auzoetara zabaldu ere bai Eta gero, ba, e, baita eta Turismo jasangarriago kulturalki jasangarri izan da di. Ezin ditugu ekarri megaga ekintzako kontzertuako, festivalak eta horako gauzuan dirikan. Bat ez ere, bertakoak inbarrituguna dire disfrutatu kulturataz. Eta ez di, ez kontzertuak, baita da asinea, baita da... E, joder, esan guret, antzer... barkatu antzerkileak eta librutegitik han egiten dien ekintzak ere potentiak dire anaiek egiten ditu eta goiekin inbarritugu indartu nahi izan ezkero eta ne ustez inbarritugu ekintza kintza kultural guztia guretzat izan dadin ez jende, kanpoko jende etortzen den, guretzat izan dadin eta ne ustez horretara jungo bera eta hortan topatuko bera Diren dutua? Eh? Eh, ah, eta bestia esan bakatu Arma plaza fundazio, Arma plaza fundazio da ama Marte berekintzak egiten, ezagutu zure herria, ne ustez ekimen polita da, guk ezagutzeko gure herria eta horreri bultzatuz. Ne ustez bidea ona da eta duguna inbarduguna denonartia nobetu. Eta horretarako gustatuko litzaiake hartzen badu zute parte hoietan, ikusten badu zute gabe ziren bat aipatzia, oraingo duguna da denonartia nobitu. Nakatu, eh? Bai, horretan ere otsanitzek eredu ezberrina dauka eta honetan. kultura ez dugu ikusten modu pasibo batean hartzeko. Guk etxetik landuko dugu kultura sorkuntza sortzeko espazioak behar ditugu, e, elkarlana behar dugu sortzaileen artekoa eta erakusketak behar ditugu e, beaiek herriko, Sortzaile horiek egiten dituzten ekoizpenak erakustekoak. Gu lehen nahi dugu da sortzea espazioak herrikeen sorkuntza maila dagoena baina hobea izatea, izateko. <gülüyor> Aipatu dut erakusketak, erakusketa horiek ez noski soilik gaur egun askotan gertatzen den bezala edo Aldezarrea edo Portu Auzoa, baizik Zabaldu barretu eh kulturrekimenak herriko auzo ezberdinetara parte hartzaileak diren ekimenak ere gustatuko litzai guke auzoetan, eh, bueno, egitea eta e, azkenik bai aipatu nahi nuke ekintza kulturala jasotzekoa den hori, ez dugula esaten txarra denik, e, mantentzeko konpromisoa hartzen du baino bereziki landuko duguna dela herri mailako e, kultur eskaintza bat. Arma Plaza, bueno, ez zer esanik ez hemen gauden eraikin honetan, adibidez musika eskola dugun eraikin honetan, e, musika eskola publiko bat ere sustatzea ezinbesteko gaia dela iruditzen saigu, esnugen e, esan gabe utzi nahi Arma Plaza fundazioari buruz, e, nik esan deskadeana da ez dudala Bustuko udaletxetik sortzea beste erakunde batzuk e, modu paralelo batean. Fundazio zen batekin edo, eta gainera pertsonal propiori gabekoa eta horrelako gauzak. eredu horiek ez ditut guztoko. E, sinisten dut udala trinkotu egin behar dugula udal zerbitzuen barruan eskeni behar baldin badira ondarea e, balioan jartzeko ekimenak udal barrutik bertatik egin behar dela eta udal hangilego propioaren bitartez. orduan... E, Bai, eta nik ere irakurketa librerako asti gutxi. Eh, ez dut horitzen bai irakurrenuan, nuen, Durangoko azokan e, erosien duen aritza galada galada garrar bai zekatera. Galada gal, gal, gal, galaren, galaren Azken liburua eh, irakurri nuen bere gara hortan hauen du urtarrila artean eta eskeroztik ba eh, nik aktak baino gehiago dokumentazioako da udaleko dokumentazio mor mordopila hori irakurtzea besterik beste denborarik ez dut kultura liburuan, eh zedeodetaren inguru, zedeodet armapaz egunus. Armapaz funtzioa izontza egintzanean Gok e, ez gen alde, eta fundazioa itea ez da. Horretak ikusten gendun, batzuk, izango zirela eta bueno, horren aurrean ba, izan gen duen dezetz. Egi adakero altak eta batzuk izan dire, porque azken finak gure propuestak izan, eh, izan gen duen, bero nartzu ziren eta nahi danda momentu eta argonat fundazio bat doka beren guru antzema di jende ba, bueno, laguntzen duena. Baina, jendea, momentu honetan laguntzea edala amapazan, eta, deitxo, hartzen du bat, diguro pertsatzen, diguro planteatzen. Eta, nik dut, momentu honetan, lanaren niko sakona egiten ari dara. Ez da, e, hau da, nik uste dute, azken finean, da fundazio bat, baina, bueno, fundazio bat, odeletxetik egin lotura hori aduka, baina, deitxo, nik de uste dute gozak aurla odela. Baina, hori dut, kultura adetik, gero. Kulturalen linguruan bukikusten dugu kultura, ez bagarrekan nukuzten dute bilotega berak e, lana nahiko polita egiten ari dela, nukuzten dugu baita ere hausotara eramen bihardu da. Liburuak eramen bihardu ere eta hausoko jendeak baita humeak eta besteak izamen dute errastasuna ba, kulturalen linguruan ez bakarrikan liburuetegiak baitzikan baita ere, kultura beha ere ba, eragin dezala hausobeta. Ba, Emuriaten, dana dala, hor badago leku bat, oso ondia eta gure propostea beti izan da hor ba eh leku tipikoa izatea eta kultura bat izatea. Gero baita ere mendeune badagoleku bat bitaria gut. Gure iritsia baita, Nagusno Tori Salud Ibarralda Aldortada. Gero, bueno, hemen aipatuta da. Postua badizten den gure gora garaian musika eskola eburu. Gusten dugu musika eskola Nik beamia sa spit Estatuenu, bueno, musika eskola hau ber, hau ezileztake barrakik batean gon eta gero etxe batean. Eta horren lagun apostua izan beti musika eskola publiko izan da bere leku. Daren dut momentu, momentu honetan musika eskola gurutzako publiko izan behar. Nik ez dut, sistema sistema udaletziaren babesean edo fundazio edo beste sistema batekin. Gazkinfinean, bueno, badaude gizartea familiakin ezin dutenak ordaindu, horregatiken gusten dugu bai beka eringuruan edo beste laguntza batekin izan behar dutela. Eta gero Baitari kuskizunak, kuskizunak, ezpozizioak, hor bukatzen. Ligurua. Ligurua, txarrez, ez da, ez da, ez da, ez ez ez ez da, ez da, Nago, buru betarri, ez da, ez da. Bale, ez dute motzean, esango dut ez, Arma Plaza Fundazia, ba... Guk ere ulertzen duguna udalaren eskumen diren kontuetan ezin darela esku pribatuetan egon, e, eta ez noa gaizki esatera beraien lanari buruz, beraiek beraien lana osondo egiten dute, kontua da, esku publikoetan egon beharko zuela. Eh, kulturari buruz gure proposamena da kultura saia sortzea espreski eta lotzen dudalako aurrekoarekin ez da lego ondari bizi bat, bertan bizitzekoa urte guztian zehat eta badaukagu adin bat, gerota hondilagoa, ba bueno, ba bere denbora libre gehiago daukan, seguru ba gu baino gehiago ere irakurtzeko denbora daukan hori. Beraz, e, kulturrean izagoa, anitzagoa, eh jai batzordea sortzeare polita izango san konkretua da beintzat data batzuekiko eta ekarpenak egitea agenda ere ba izateko dantzaldiak, ez ni beti den entzutzenia nere gorasunei, dantzaldia beregariko dantzaldea da, ba, bazen ez, herrian pizka bat ere alaitasun horien ekartzera eta nik bazkenekoa ba, irakurritakoa irakurtutakoa eh aitaren etxea, maskulinitate berriei buruzkoa, ba herri honetan oso gomendagarria. Galdera gehiagorik, ordu bat, ordu terbi, darabago. Andu gara nukatu, tur balutu galdera. Algera balde EAJ, a PSOEko bordezkari egi zuen leintasunetan, iku leintasunetan ez despeitu zuen, ipatu alardaren gaia. Jakin nahiko dukena da, ea korapil hori askatzeko zehatz, nehatz, ze proposamen egiten duzuen. A ver. Eta galdera azkeneko galdera. azkeneko aldera. Habe, gure alderdei buruz, nik azkeneko hantxete erratean garri bintzen. Alderdei sozialistak, hondarro e, bintzen, beti izan du politika bat, honi buruz nahiko errespetuari. Gure dugu gure aldizia. Gure aldizia, dugu e, bintzen daude da bi kusteko erak formak alardeenguruan. Bat, aldea fundazioa ta beste jaizki bel konpainia. Guk beti e, planteatzen dugu errespetu osoarekin, errespetu bi jarduera bi Nik ez dezaten bat o bestea. Errespetu bi jardua bat ta beste. Itsegiteko daitez dutena. Elkarresketa gura aldikan aldan guztia. Ja gusten dugu daletxeak, asuntu horretan ez duela ezartzen sartu biarrika. Bai bai. bai ez bueno, mitentzako ez dala gustokoa. Bai, gure pentsakizuna horrela da. Horrela da. Eta ez da ez da oraingua, ez da oraingua. Baizi guk azkeningo izandegun bilera guztietan, bilera guztietan, bai, portavoz baietan, defendatu du postura hau. Un gusten el, dago elkarrizketan izan ber dela. Aldos. Hegoen honetan errespetatu da bi iritziak. Eta hortan gaude. Eh? <coughs> ni ni argi jarkat. Inbarduguna da 18:25atu alde moduan eta egin duguna da hori denok denoak hau bizitzeko eta gozatzeko modu batean edo ez, bueno markatu modu batean edo ez bestean egin duguna inorri inorri Deus inposatu eta egin dugu inorrei galesitu estare argi dago daudela bizitzeko erak desberdinak, eta denak izan beharugu berelekua, modu batean edo bestean. Eta neu ustez, saiatu behar den denon artian, egun horri bizi, eta konbibentzi hori hobetu. Nahi ustez, da amat, hogeita boz urte, eia sortzila, bizi gabe, bizi gabe zateizu erreilean bertan, niri ne, e, ba, ekin nengoelako, baina betes ere aurrek urtean hola bizinun. Eta bizinun, Azkenako gaita ikusi ikusinun moduan eta bizinu moduan azkenekuan izan zen ba, bi, bi dezfilekin eta bi dezfileko horiek egin, egin zuten bere leku hori eta respetokin. Eta konbibentzi hori, lixkarrak ezidean egon eta neuztez hori bidea Elkarrizketan noskin barru golein dartu eta saiatu alden eta elkarrizketa undiago gizatia. Lortzen bali madugu denak batzia eta akordiotare iritsi? Primeran. Hortako, egon bultzatzeko pres. Neuz ez azkenak urte eta geni hori eta egon garen moduan bere urratzak eman ditu. Eta horregi jarraipen ama emertzea jo. Baina, ezin duguna da, inorri aztu. Zeren batei gale zitu ez dugu er, er, arazoakon pontzen. Esan denen EAJ gobernatuko du denontzako. Eta denontzako da, gai guztitan denontzako. Hor gane, ingo iesu barri da jaizkibeli adoten? Eh, bere bere baimenak eskatzen baditu da udaletxean, eta udaletxeak baimenak amaten badio, noski baietz. Ez, ez, baldin zakin ez. Nik ez esbarkatu. Baldintzak ez daude baldintzikan. Hor imar du, eskarea ez, egin, nahi dugu desfilatu eta emango gozaile, media korrektora batzuk. Imarko ditu paperak aukeztu, aukeztemaitu ondo, nik horre naiz, illa sortzillan. Eta horre fundazioaren paperan no, baka revisaatzen ditu? Eta legitimoa den bitartian horre hongo gera baitare. Ar... ez da fundazio bat. Ni nago gaur egun. Ni guantxe betan alkatia ez nahiz. Ez dakit, emendikan, no, igandetikan aurre izango nahi zene du ez. Hori ez dakit. Guantxe bai, noski bai Legitimo den bitartian, udaletxeak baimena mango dio den Hortan, hortan, hortan, hortan, hortan, ez argi ez handet Legitimo dien ezkadea guztiak hor, eta udaletxea lorzen maldin baimena, Alkatiak orregungoa, eta ez dakit ni izango nahi zen, baino gustatu zait, hori nahi nik izango nahi zela, ez dakit? Bai, zuk esan duzu. Norbaitek esan du, ez dakit zuk izan zen? Arrera zen galdetu du ba? Nik, nik aldetu du. Ah, barkatu ba, doa, barkatu. Barkatu. Bai, bai, barkatu. Uztenean zuk izan zela, ez esaki ilegalki bali urriozek ezalde lati. Bueno, igualateko zure legitimo orda berdintasun legearen artikulo 25a batzuk esate duzute eta hor denaren gu politikaria gara eta ebazpen horiek egiten dituzte udal-teknikariek eta nik dakidan einean gaurra artean udal-teknikariek eta ez da eh, esateko baten alde edo bestearen kontra baizik udal-teknikariek eh, egin dituzten ebazpenetan eh, azaldu izan da ni nidak edalabentzat irako reali izan ditudan etan, ez da zilegitasun hori edo IAP Fundazio den, ez den edo ezta azaldu eh, Teknikarien dokumentuetan bintzat. Eh? Txostenet asarin naiz. Gero norberak politikoki egingo dugun irakurketa izango da bata edo beste baina txostenak gaur egun artekoak bintzat. Txostenetan eh, jartzen duenean fundazioen fundazioen. Durante 25 inoz. Nik eh, sarrera registro bat egiteko eta ja, maila administratiboa da. Eta ez dut gu guz hartu gar nik maia administratibo horretan. Eta ez da erdaren politikaria eta ebazpen horiek eritutuzte udal teknikariek. Da, nik dakida nenean gaur artean udal teknikariek eta ez da eh, ez da baten alde edo bestearen kontra. Ezi, udal teknikariek em, e, egin dituzten ebazpenetan eta eh, azaldu izan da eta nik dakida labentzak, izan ditu den eta ez da... Silleita son hori edo, ian fundazio den esten edo, esta saldu eh, tecnikarien, documentueta. Eh? Xostena eta sarina ez, gero, norbera, politiko, kirin, dugun irakorketa izango da batak edo beste baina. Xostena, gau, gau, gau, gau, gau, gau, gau, gau, gau, fundazioan. Durante 25 años. Nik, salen a registroa, egitenko, eta hau ya maia administratiboa da, eta, uste dut, uste, kursa, durar dugu, <Dumres> maia administratibo da. Eusk, uste dut, uste dut. Baila. Aipatu badero, ouais. daklaratzen. Ez da behidau, ez da behin. Ipustutute, azken gobi urteetan, ez da behidau dugu. Eta, inus, azken gurtean esaldut zen teknikoki, aldarte fundazia gora, aldarte fundazioa. bera. Nei hitza. Eh? Nik uzten dut legalki, lo teknikoki ez degula erantzun behar egoerari. Honeri egoera honeri erantzun arteo beste ere batean. Ez teknikoki ez ustengik. Honek prozesu bat eraman biartu. Da, prozesu horrek eramango du gizartea berak launtze laundu biartu. Da gizartea berak estabildatu. Da nimosen estabilida estabilida hortan barruan. Elkadesketaren borruan, horrek ez du bere eraginak. Ez legalki o ez legalki. Hort haolakakakoa, kakoa hor dago. Gantzkin filian, kulturak, izkuntza ez, kultura, oiturak, sentimentoak. Hori personal persona da buskate, bai batek eta beste. Eta hori legalki ez dugu er, er, erabateko. Horrek beste erabateko, enpa, empatia bat, elkartasun bat, beste, hori, hori da. Nik dut horrek aurrera teatzeko horti garen. Baina horre guztiak jozu ere, administra, administrazio publikoaren guntzada eta sustapena ezin bestekoa du. Legundu beharko du, bai baina egurera e, peste leku baten dagoela, eta zurosi beste dagoetan nik legundu ere zakegu. Baina hor daude eta fundamentaliki, bentsak izanak, hori da hor dago. Eta hor dago. Uudaari dagokio elkarrizketa bideratzea, konponbidearen alde azken pean zuberttan esan duun bezala txalo. Nik uste dut ondarbil bereziula ja hogeitahoz urte hogeita sei hau urteria epe muga bat jatzea, eta konponbidea eraikitzea talna aipatu dutenean zer egin hoke fasekako konponbide bada zehargira dagoen egun batetik bestera ezin dela, baina markatu behar da hau konpondu badalezte da herri bat alarde bat. Argi dago, eta eh, hitz egiteko, maian izatzeko, arazoi gareko. Eta txaiatu behar dakea, denak olekitea, oleindu <gülsorra> dugu. Baina argi izan dut, ez, izin dugu, inori, baztetxu, denak batua negon dut bera. Ia bat. Gauri beste Gauri da. Gauri da. Gauri da. Gauri da. Gauri da. Gauri da. Gauri da. Gauri da. Gauri da. Antxakirratia, hogeita zehiz, hogeita bat urten dintu eta zerbait dertatik izan dut aldeazten askartasunean da, horretik anturatu dut aurkoa hemen eta barri gauzko izango ditu, enguruko herrieta nazkeztela Antxakirratia eh, era izan du, azien hilo anotezko ere kampainetan bai batzen bueltan ariak enkartzeko euskaraz eta herritarri ditzen bateko aurkera, e, beraz egin txalormenaz dago datutan. zeta irratia Bideguruztan gaudela, ze hirutsua seitik ospegi Entzun batetik, esan adierazi, euskaraz izuen. Une oso garrantzitsua dela, euskararen barreskurapenari begira, e, aukerak deitugolako e, normalizazio bidean urrats zeinoak emateko Bai, bai, horrek dauzkan bere arriskuekin ere, ba, nolabaiteko aurreko generazioak nolabait kota batzuk e, lortu zituen bai, euskara eta euskal kulturaren e, aldetik begiratuta, baina hor arriskuak ere bat daude, zeren emantzat ematen dena ez da zaintzen, eta ordon, ba, zaintzen ez dena ba, goitik bera joaten da, hor da, ba, bueno, arrisku horri aurregin behar zailo. Baina aukera galtzen bali madugu, Eta den urrengo belaunaldiak ikus dezakelako, horreko pues belaunaldian eh, jende asko edo gehien txuenek euskera batzik itela, baina ez padute iten horreke ba jar gaitzake eh, Irlandako gaelikoaren eh, nora ez ordu, ni uste, Eta hor dut, nire usteet asko jokatzen dugula ba, urrengo urteetan. Eta hori izanen da ondoko urteetako egonka, aujak Euskaraz bizitzea lot dezan haunditzearekin. Izaitean aldira eredu ezagunak nahi bat duzu, erakustia badirela kirolari edo berxolari Euskaldunak adibidez, hien iraunko genak dira bergizere gurasoak. Norapaita aurrak eskolda ateratzen diren, ean, eta hor da jarduera guztioetan horra aritzen diren, e, begirale, sitzale, entrenatzaile, beraile dilerako e, izkuntza referente ere gazte hori entzako. Zeren, garo, askotan esaten dugu, eta eskola publikoetan ja dehere du eta ja horrekin lortua da dena. Mani pentsatzen dut, ez zeren euskal kulturan hasi eta ezi behar ditugu geburua aurrak. Ba begirar askok ere ez ate gutelago, es ba bai euskalduna naiz, baina askotan kosta egiten zai, bai, batzutan terminologia ez utarako ondo kontrolatzen. Nolapait autoridade agaltzen duta horren artean, eh? Hori ere mai sentzu dut. Bai, eta segururik jaizori nagusieenetakoa da ori, eskolatik ba, hori, ikolatik kanpo duten panorama. Ba A berarien erantzun kizon hori baskatzen diegu. Eta gurasoi ere, ba, bueno, e, no es berari berea. E? bachuak, ba, ikastola etxea eta egia molde kontzientean lotzeko. Hontsago hartzen balimagira, haurrak gurekin ikasi du hitzegiten, gurekin ikasi du ibiltzen, gurekin ikasi du mundua deskugitzen. Beraz, guk lotzen ditugu bigausat, transmisioa eta afektibitatea. Antzeta, irratia. Batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelako